No surt als mapes. Més val no buscar-la. Aquella illa perduda on van passar els millors dies. Era un desert fet a mida. L'únic que havíem de fer era fulla Dies de carícies. I ho fèiem. Ho fèiem a totes hores, per tots els racons. Chops d'aigua tèbia, salada. Semblaven porcs hormonats, érem carn torrada a la vora del sol, ànimes vestides de sorra fina.